Na, János evangéliumában vagyunk, ilyenkor vasárnap délutánunkként, a 21. fejezetben, és be fogjuk fejezni ezt az evangéliumot. És ahogy a múlt órán is mondtam, hogy elkezdtük ezt a, a 20., 21. fejezetet, mondtam, hogy maga ez az egész fejezet ez Péterről szól. Talán már János be is fejezette volna ezt az evangéliumot, de, de nagyon érdekes, hogy, hogy még ez ezt így hozzáfűzi, hozzáteszi. És Péter a főszereplője ennek a fejezetnek. És láttuk az előző 14 versben, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy Jézus kinyúl a tanítványok után, de, de mégis azt láthatjuk benne, hogy legfőképpen ez Péter miatt van. Hogy Péter a, a célpontja ennek. Péter van a központjában ennek az egésznek, hogy, hogy Pétert Jézus megtanítsa valamire, hogy Péter felé menjen, és helyreállítsa őt. És beszéltem arról, hogy, hogy bizony Péter egy nem könnyű eset, hogy ő, összíti, ő és beszéltem arról, hogy hát mi nem biztos, hogy Pétert választanánk a mi csapatunkban, nem talán inkább Jánost, mert ő kicsit simulékonyabb, vagy, vagy könnyebb könnyebben eset, de, de milyen bátorító az, ahogy ebben, az, ebben a fejezetben, ebben az utolsó fejezetben látjuk azt, hogy Jézus viszont akarja ezt az embert, hogy ő megy, keresi őt, és helyre akarja őt állítani. Nem adja fel vele kapcsolatban. És amit mindenképpen tanulhatunk belőle, hogy Jézus nem adja fel, nem adja fel velünk kapcsolatban sem. Mert ha őszinték akarunk lenni, mi bennünk is van Péter, kiben kevesebb, kiben több, ki hogyan, milyen ember kell. De, de azt láthatjuk, hogy, hogy Jézus nem adja fel, és megy utána, keresi őt. Láttuk, hogy, hogy azt is, hogy ő külön Péternek üzen. hogy szóljátok a tanítmáknak, és Péternek. Találkozni akarok velük, menjenek el -e a, a, a galerai és ott leszek, ott várok rájuk. És, és ez nagyon bátorító, hogy, hogy Jézus ilyen. És ebben a fejezetben, itt ezekben az utolsó versekben ezt fogjuk látni. Ahogy aztán e, e, tényleg kimondottam, ugye Pétert félre vonja Jézus. Azt mondja, hogy na, akkor most üljünk le, és akkor ezt beszéljük meg Péter és helyreállítja őt. Nézzük melyek a 15-ös verstől a 17. versig olvasó. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felállt, igen, ő te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányémat. Másodszor is megszólította, Simon, jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki, Ő az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, jóna fia, szeretsz -e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem, ezért azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legáltást az én juhaimat. Nagyon bátorítóak az ige versek. E, és látjuk, hogy e, az előző versekben, hogy Jézus ételt készített nekik. Ott voltak már a halak, a kenyér, a tűz, és, és Jézus várja ezeket az embereket. És mi lehet egy jobb közösség annál, mint amikor együtt eszünk. És is erről beszéltünk, igaz, Mert elkezdtük az órát, hogy milyen jó volt Ugye, múlt hét hétfőn az a pörköl, a ha megtudtuk azt is, hogy mit főztünk. <gül> De ez milyen jó volt ez a közösség. És ma is igazából, ha egy jó közösséget akarunk, azt gondolom, hogy azért jó, hogyha van kaja. Nem? Tehát egy kis süti, és főleg talán a magyaroknak ez még fontosabb. Egy jókat enni, jó pince pörkölt, ugye szabad tüzön, hát tényleg mi is ennél jobb. És itt is, főleg ebben a kultúrában ott nagyon fontos volt az étkezés, az együtt való étkezés. És tényleg mi lehet ennél jobb, mi lehet ennél jobb közösség, amikor, amikor együtt teszünk. És itt is ezt tették. Jézus leült velük enni, elvett velük, közösségben volt velük. És tudjuk, hogy ez a kultúraban ez azt jelentette, hogy ez azonosult velük, hogy... Elfogadta őket, vagy, vagy befogadta őket. Egy vált velük. És a Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy bizony ezt nem is nézték jó szemmel a farizeusok, amikor Jézus mindenféle emberekkel levet. Farizeusok, ö, nem farizeusok, pár azokkal is levet volna. Ö, vámszedőkkel, ö, bűnös, bűnös emberek. A Máté 9.11-12-ben ezt olvassuk, hogy látván ezt a farizeusok mondának az ő tanítványaiknak. Miért teszik a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus pedig halván mondta nekik, nem az egészségeseknek van szüksége orvostra, hanem a betegeknek. És valójában itt is ez történik, hogy, hogy ezek az emberek, a tanítványok, főleg talán Péter, Betegek. szükségük van az orvosra, szükségük van Jézusra. És, és itt látjuk is, hogy elkezdi a gyógyítást, elkezdi a helyreállítást. Az első lépés talán ez volt, hogy na akkor gyertek, üljetek le enni. De előtte már mondjuk látjuk azt, hogy, hogy melegednek a tűznél. Láttunk egy, egy, egy tüzet, eh, ahol Péter melegedett. Ugye a, a főpapnak az udvarában. Ott melegedett azokkal az emberekkel, akik Jézust elárulják, akik Jézusnak a halálát akarják. Péter annál a tűz nem eh, És most látunk egy másik tüzet, egy másik helyet, ahol viszont Jézus van, és most ide jöhet. Megmelegedni, ide jöhet, helyreállítódni, meggyógyulni. Tehát Jézus elkezdi ezt a gyógyítást, elkezdi ezt a helyreállítást, a tanítványok is, is. kiváltként Péternek az életében. És tényleg olyan, mint egy orvos, úgy olyan, mint, mint amikor elmész az orvoshoz. Mert látjuk, hogy Jézus kérdéseket tesz fel itt Péternek elmész az orvoshoz, az kérdéseket fog feltenni. Na, mi a panasza? mi a fáj? Hát, itt fáj. És, mi történt? Szeret valamit, vagy ennek valami? Kérdéseket tesz fel. Folyamatosan. Hogy történt, mi történt, stb. stb. stb. És te meg válaszolsz. És ebből, ugye az orvos majd felállít egy diagnózist. De, de itt nem azért teszi fel Jézus a kérdéseket, mert ő nem tudná rá a válaszokat. És nagyon érdekes, nagyon jó erre rájönni, hogy, hogy amikor például te olvasod az igét, amikor Isten jelenlétire mész, akkor, akkor akkor engedjük azt, hogy Isten feltegyen nekünk kérdéseket az ő igéből. Tehát Ugyan vonatkozik ez rám? Uram, mit akarsz nekem ezen keresztül mondani? Uram, ez rám vonatkozik, uram, én ilyen vagyok. Uh, és azért, hogy, hogy mi megkapjuk ezekre a, a kérdéseinkre a válaszokat. És nagyon érdekes az, ahogy, hogy itt Jézus felteszi ezeket a kérdéseket, uh, ő tudja a válaszokat, de de vezeti ezeken keresztül Pétert. Arra, hogy Péter felismerje azt, hogy aha, mi is az én bajom. Mit is rontottam én el. Mi is az én, az én bűnöm, az én hibám. Mi az én fogyatkozásom. Mit kéne másképp gondolnom tennem majd az életemben. És hogy Jézus rávezeti őt ezekre a dolgokra. És nagyon szeretem, ahogy Jézus ezt teszi. Hogy ott van benne ez a gyengétség, ez a bölcsesség, a finomság. Hogy terelgeti hogy őt, Pétert oda, arra a jó útra. Hogy hogyan is kellene gondolkoznia, vagy mit is kellene hogy tegyen. Mit kellene másképp gondolnia. És, és oda juttatja őt a megoldásra. Ja. Most már értem. És, és egyébként maga ez egy jó eszköz arra, amikor te esetleg beszélgetsz valakivel, Jézusról. Amikor beszélsz neki, valakinek az evangéliumról. Vagy, vagy van egy kis vita, vagy egy ilyen véleménykülönbség közöttet. És elkezdeni, átveni kérdéseket. Én ezt sokszor hallottam emberektől, hogy hogy én így beszélek Jézusról, vagy így evangélizálok, hogy kérdéseket veszek fel. És ez nagyon érdekes, és ez nagyon igaz, mert igazából Jézus is ilyet teszi. Sokszor látjuk ezt az evangéliumokban, igaz? Hogy jön, és elkezd kérdéseket feltenni. Nikodémusnak, a Szamári asszonynak és rengeteg szer. És, és nem azért, mert nem tudja a válaszokat, hanem azért, hogy mi megértsük, hogy mi felismerjük ezt. Hogy minket oda vezessen, hogy Aha, lehet, hogy jobb, rosszul gondolkozok erről. Lehet, hogy ebben, ebben meg kéne változnom. És felismerjük, hogy ha, tényleg, amiket mondok, ahogy gondolok, ez tényleg igazából nem vezet sehova. És szembesülünk mi magunk. Ugye nem, nem megmondják a frankót, hanem de egyszerűen csak mi szembesülünk ezzel, hogy ó, tényleg, hát ez nem is, nem is jó, hogy én gondolkozom. És ugye itt van a kérdés. Jobban szeretsz engem, mint ezek? Kire gondolhatod itt Jézus, amikor felteszi ezt a kérdést, hogy talán a többi tanítványra? Jobban szeretsz, mint ezek? Vagy jobban szeretsz engem, engem azoknál, a szaknál, a munkádnál, a régi életednél? Mi az, ami Péter neked fontosabb? Hogy, hogy vagy most te Péter? És ez nem egy könnyű kérdés, hiszen Péter most szembesül, most ott áll szembe, szemtől szembe Jézussal, és most szembesíti úgymond Jézus azzal, ami történt néhány nappal ezelőtt. Ugye, hogy ő megtagadta őt háromszor. És, és ahogy Péter szavatkozott, Jézus, hogy nem, nem, Jézus, mindenki elárulhat, mindenki elhagyhat. János, meg a többiek, meg Jakab, áh, semmire kellők, de én, én biztos, nem volna én veled megyek a halálba is, hogyha kell. Nekem te mindennél fontosabb vagy Jézus. Én mindenkinél jobban szeretlek, én mindennél jobban szeretlek téged Jézus. És képzeld el, hogy csak néhány napja történt. Ez nem, nem hosszú. Néhány nap. Négy-öt nap. Négy talán. Már most nem tudjuk, hogy ez mennyi idő telt el a fátalandás voltak. De néhány nap. És, és akkor, oké, okay, rendben Péter. Na, most mit mondasz erre? Szeretsz engem? Szeretsz engem? Ah, ez nagyon nehéz látad. Csak picit képzeld magad vele a helyzetben. Hogy, hogy szembesül, szembesítve vagy ezzel. Hogy nyilvánvaló a bukás, nyilvánvaló a, az, az, hogy, hogy Péter árontotta, nyilvánvaló mindaz, hogy amit ott mondott, az nem volt igaz. Teljesen egyértelmű, hogy Péter nem mondott valósat, és, és most itt ez szembesül vele. És ugye, talán ilyenkor az ember próbálna egy picikét. Hogy uh, egy szőnyeg alá söpörni ezt a helyzetet, vagy ne beszéljünk róla, lépjünk már túl gyorsan erről az egészről, uh, lapozzunk, és, és akkor ne törődjünk ezzel. Uh, mert olyan, mert egyébként is tudom, hogy ez kellenetlen, de úgy most ez még újból fájjon, és újból ezzel szembesülnöm kell, hát ez borzasztó. De, de Jézus nem kínozza egy Pétert. Amikor Jézus szembesít minket egy helyzettel, cselekedeteinkkel, szavainkkal, nem azért van, mert kimozni akar. Nem azért van, hogy, hogy na, akkor most gyerünk, ugye, mint a katonaságnál szőnyegszélyre kell állni, és akkor na, vallj ebben, és itt ha most meg kell alászkodnod, vagy egy nyilvános megszégyenítés. Ez nem erről szól, hanem mi is a, a célja Jézusnak, hogy a gyógyítás a helyreállítás. És ez szükséges volt Péternek az életében. Azért történik ez, hogy, hogy helyreálljon. Mert látjuk az egész folyamatot. Ott a tűz, gyere Péter, itt az étel, gyere velem közösségbe. És most félre vonja őt, és akkor, na Péter, ez most fontos. Ezt most le ez most kell játszanunk, ezt most meg kell beszélnünk. Miattad, hogy te meggyógyulj, hogy helyreállj. Tehát ez nem egy ilyen kínzás, hanem azért, Péter meggyógyuljon. És jó helyen van Péter. De ez nagyon nehéz, de jó helyen van Péter. És azért, hogy, hogy meglássa, felismerje, hogy felismerje a határait, felismerje azt, hogy, hogy a jövőben hogyan gondolkozzon, miket mondjon, hogyan éljen, és felismerje esetleg a hibáit, hogy igen, hát én ilyen vagyok nagy szájú alak, aki gyorsan mond dolgokat, aki ígérget, akinek ilyen a habitusa, a természete is, hát ez nem biztos, hogy jó. Ezen lehet, hogy ebbe meg kéne változnom. És, és, hát szükségem van Jézusra. Szükségem van, hogy megváltozzak. Ah, egyszerűen nem jó, ha így élem tovább az életemet. Mert Péter marad akkor egy ilyen fülvágó fickó, aki aki csak összetöri az embereket maga körül. És, és nem lesz az, akire, akire Isten elhívja, akire szánta. Egy pásztor, egy vezető, akire ugye Jézus mondja is, hogy legelteste az én bárányaimat. Mert Péter milyen ember volt valójában. Amikor ő De mit mondott? Ugye? Hogy, hogy én, én megyek veled. Én meghalok. Ha el is hagy, én biztos vagyok. Elbizakodott volt. Elbizakodott ember. Aki sokkal különbnek gondolta magát a többieknél. Aki, aki lenézte a többi tanulmányt. Ilyen ember volt. És, és mennyire, mennyire nagy dolgokat látunk itt meg. Hogy mennyire fontos az, hogy ne bizakodjunk el. Hogy, hogy Péternek Remek meglátásai voltak. Tehát, kapcsolni, igen, ez az Péter. És Jézus mondta is neki, mert hát ez Péter most nem testésvér jelentette ki neked, mert ez én mennyi atyám. Amikor azt mondja, hogy na és ti kinek mondtak engemet. Ugye, ja, mindennek mondták Jézus, de ti kinek. És Péter csillagos is választott, hogy te vagy Jézus Krisztus, te vagy az Isten fia, te vagy a Messias, te vagy a meglátom. Ez az, ez az Péter, jó És... És jó, voltak neki jó periódusra, jó pillanatai, De, jó ja, vaktunk is találkozni, de de lehet, nekünk is az életünk ilyen. Mehetnek jól a dolgaink. Lehet, járhatunk jól közel az úrral. Mehetnek jól a dolgaink, hogy ah, most olyan jó időszakom van Istennek, közel vagyok, imádkozom, hallom az ő hangját. Tényleg Tényleg ő vezet. Ő, én megyek, és, és jól megy. Jól megy mint, mint amikor Izrael ment, és foglalt el a, a, az ígéret földjét. És jól, jól csinálták a dolgokat. Ha igen, jól, jól, jól mennek. Jól megy ugye az életünk. Jól megy a családba, jól megy a szolgálatba, a munkába, vagy a suriba. Ha, ja, jó. jó. Bocsonátot tudok kérni, meg tudok halászkodni. Ha, igen. És... És ugye, ez a, ezért fontos, hogy ilyenkor is, amikor úgymond jól megnek, akkor is ne bizakodjunk el, ne fuvalkodjunk fel. Ugye Pál mondja az 1 Korintus 10-12-ben, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa vagy vigyázzon, hogy Hogy Jézus szintén beszél erről, amikor ott van a gecsevánékárban a tanítványokkal. A a Máté 21.41-ben, hogy vigyázzatok és imádkozatok, hogy kísértékben esetek, mert jó lehet, a lélek kész, de a test erőtelen. De sokszor egy pillanat alatt rombatott dölni egy-egy ilyen jó időszak, egy jó periódus. Test. Így van, Jézus ezt mondja, mert a lélek az kéz, de a testünk de ahogy most jó, például koptan amikor foglalja el ígéret, az ígéret földjét. Ott vannak lerombolják Jerikót, hatalmas győzenem, meg siker, és akkor ott Ákán, aki elvesz az Istennek szentelt dolgokból. És egy pillanat alatt, egy pillanat alatt az egész romba Mennek a következő városba, aj felé, és már vereséget is szenvednek. És ugye akkor meg ott föl, hogy mi van? Há, mi van, ura? És egy egész, egy Elég volt egy pillanat, és, és, és egy picit lazában vették, egy picit elbizakodott válnak. Egy picit ott van, picit bejön a bűn, és puff már vége is. Tehát mennyire fontos, hogy ne váljunk olyanokká, akik elbízzák magunkat. Mennyire fontos ez, hogy alázatban járjunk, hogy, hogy engedelmesig bejártuk. Ezt néztük az elmúlt órán is, igaz, hogy... Mi, mi volt a, a halfogásnak a kulcsa? Ott az volt, hogy azt mondta nekik Jézus, hogy besétek a hálótokat a hajó másik oldalára. Ugye az engedelmesség. És mennyire néhány méter választotta el őket a kudarctól a, a sikerig. És minket is a, a ennyi választások szól a kudarcnak a siker között. Az engedelmesség az alázat. Oké, no, Én meghalok, én, én semmi vagyok. Mert ez volt Péterben a baj, hogy ő én, én jobb vagyok. Nem vagyunk jobb, nem Vigyázzunk. Amikor ez jön, akkor, akkor állítsuk le magunkat, akkor vegyük ezt észre. És ugye, Jézus, beszéljük Péterhez. Péter, szeretsz engem. És ezt a szót használj János, hogy szeretsz engem, ez az agapé szó, ez az, az önfaláldozó, hogy ez a mindent Mind ez a feltétel nélküli ö, szeretet, ez az ez a önzetlen, mindent odaadó szeretettel szeretsz engem. Ez a legmagasabb fajta szeretet. Ez az a szeretet, amivel Isten szeret minket, feltétel nélkül. Ugye ő tényleg egy önfeláldozó szeretettel szeret minket. A következő kérdés Jézusnak ugyanez. Péter, szeretsz engem, ugyanezzel az agapéval, ez az önfeláldozó feltétel nélküli szeretettel szeretsz engem. A harmadik kérdése, Péter, szeretsz engem, amit itt János egy másik szóval használ, ez már nem az agapé, hanem ez a fileó. Ezt pedig arra használták, amikor egy baráti, egy testvéri, írja -e, egy ilyen szeretettel, van-e Péter Jézus felé. Kedvelsze engem, talán azt is lehetne mondani. Először is lássuk meg azt, hogy Jézusnak nem az volt újból a cél, hogy megszégyenítse. Nem is az volt a, a Célja, hogy megkérdője hogy na Péter, biztos? Na most elbizonyítanom Pétert. Nem ezek voltak az céljai céljai. Emlékszel? Háromszori megtagadás. Látjuk, háromszori helyreállítás. Pétert akarta meggyőzni helyreállítani Arról, hogy, meg, hogy felismerje Istennek a kegyelmét. Péter ez volt, elrontotta. De én megbocsátok. Én helyreállítalak. És ugye Péternek ez nehéz volt, de szükség is. És Péter válaszadott, hogy tudod, hogy szeretlek. Ja ez az a kifejezés, ez a Phileo kifejezés. És nagyon érdekes, valaki talán szerintem a Mike volt az, aki egyszer ezt tőlem, ő az a, az a, aki ilyen nehéz dolgokat tesz fel, ilyen kérdéseket hogy ugye itt maga ez a párbeszéd itt nem görögül zajlódik, vagy zajlik, zajlódik, nem görögül folyik, hanem, hanem ugye ez arámul, és, és tehát nem így, hangzott, hanem, nem így hangzik el ez a beszélgetés, hogy az a szeretettel szeretettel, nem én pillanú szeretettel, mert, mert ugye ez, ez az arámban nem jöv vissza. De valamiért, és ez érdekes, valamiért viszont János, a lélek, szent lélek irányítása alatt, ugye ezt így jegyzi fel. Tehát ott abban ez nincs meg, abban az arám nyelten, tehát mégis így van az lejegyezve. Nem tudom, hogyan miért, de ezt valamiért a lélek fontosnak tartottam, ugye mi ebből tanulhatunk, bár nem tudjuk, hogy az azért milyen nyelven zajlódott, még akár az is lehet, hogy Jézus ezt így mondta. Így beszéltek, mert tudjuk, hogy ezeket a nyelveket is az élethoz használták. Nem akarok itt nagyon belemenni, de amikor azt hovasok a Bibliában, hogy amikor teljes volt az idő, ugye, akkor jött el Jézus, és minden megfelelt az ő eljöveteléhez. És az egyik, az egyik ilyen, ami miatt jó volt ez az időszak, például ez a, ez a görög nyelvnek az elterjedése, azért tejező volt. Nagyon, nagyon jó leíró volt, és, és ugye ezt használták is a kultúrában, a művészetben. És így az Új Szövetség így is íródik meg ezen a nyelven. Szóval nem tudjuk, hogy hogyan miként, de mégis a lélek ezt így igyezte el, az eredeti görögben, ez így, így, így van. És ugye ezért látjuk ezt a, a különbségeket, hogy Agapé vagy de Ami a lényeg talán ezekben, hogy, hogy Péterben már nincs meg ez az elbizakodottság, hanem ő már nem bizonygatja ezt, hogy Jézusnak, hogy én feltétel nélkül szeretlek téged. uram tudod, hogy szeretlek. És talán eljut odáig, hogy ez önmagamtól nem megy. Ez én a magam elébből, a saját képességeimből, a sejt erőfeszítéseinkből ez nem fog menni. Így van. Ez, ez Jézus. Csak rajtad keresztül ez a tekegyelmeden fog működni. És, és ugye kellett ez a pofon Péternek. Ellett ez a, ez, a, ez a megtapasztalás Péternek. Hogy, hogy ezt tudja, hogy nem fog, nem lesz az, akire Jézus nem tud ember halászává. Nem tudja így Jézust követni. És tudod, ez annyira igaz a mi életünkre is. Hogy ez nem fog menni önmagunktól. Hogy néha talán úgy érezzük ezt, sok, sokszor lehet az így, hogy jó, követem Jézust, nem? Követem Jézust. Kérlek, jó keresztény leszek. Mit kell csinálni? <gül> ezt hogy oké, nem csinál. Hogy, kellett, hogy kell jó, jó szülőnek lenni, nagyszülőnek lenni, barátnak lenni, szolgálónak lenni, Anyának lenni, apának lenni, meg, meg a szolgálatban, pásztornak, bármilyen. Hogy ez jó, oké, csinálom. De nem. Ez így magunkban nem fog menni. És ez nagyon fontos, hogy ezt felismerjük. Tudod, nagyon meg tudom érteni Pétert. Én nem mondom azt valam, hogy én ugyanezt megtapasztaltam. De tudom, meg tudom érteni Pétert, mint tapasztaltam. Mert én is így gondolkoztam. És tudom, szerintem nagyon sokan így gondolkoznak. A kereszténységről, a szolgálatról, a dolgokról. Egy, ez megy. Így van. Hogy lehet, hogy van egy elhívásunk. Van egy célja az életünknek, amit tudjuk, hogy Isten akar. És azt mondjuk, hogy jó, ja. megy ez meg. És nézzünk dolgokra. Ugye most a Gábornak itt volt a péntek eladása. És nagyon érdekes van az, hogy vannak bennünk ilyen sztereotípiák, hogy milyen egy ügyvéd, milyen egy szobafestő, egy autószerelő, milyen egy orvos, rötöbbi. És azt gondoljuk, hogy mindegyik ilyen, mindegyik ügyvéd, mindegyik fodrász ilyen, mindegyik ilyen. És a pásztoráról, pásztorkodás, vagy ó, Ó, az egyetem még mindig azt mondom, hogy az egyetem is, tehát nem csinálnak semmit. <gül> mindig ezzel húzom őket, de tudom, hogy nem igaz. Ó, a nyugdíjasoknak milyen könnyű, igaz? És úgy megvannak bennünk ezek. Ó, te otthon vagy a gyerekekkel, milyen egyszerű lesz? Ó, hát te csak tanulsz. Jó, milyen egyszerű lesz? És úgy ott van bennünk, hogy és magunkban is gondolszuk, gondolszuk és, hogy ja, oké, ezt csinálom hogy oda kerülünk mi is, akkor majd csinálom én is ezt. És amikor én oda kerültem, hogy pásztor legyek, amikor átvettem az eszegünk a gyülekezetet, akkor én, bennem, én így gondolkodtam, hogy Hát jövök, hát tanítok, fölkészülök tisztességgel, bibliórát készít, csinálok, letanítom, tök jó van ajándékom, csinálom, utána oda az emberekhez, imádkozom értük, bátorítom őket, hát olyan okos vagyok már, mindenre tudom a választ, majd, Tölök is, én válaszolok neki, látogatom az embereket, csináljuk, hogy ez lett végiganyolkozó, mert hát ez ilyen tök egyszerű dolog, ilyen magától érhető, hogy most mi van ezt tanítani. Ó, hányszor hallottam ezt? Hát hát én is tudok tanítani. És én is így mentem bele. És tudod, ott találtam magam, mint Péter. Nagyon összetörtem. És nagyon meg voltam és És néhány év múlva oda jutottam, hogy hát ez nekem nem megy. Hogy ez nekem nem megy. Hogy, és nem értettem, hogy miért. És nagyon-nagyon megszégyenültem. És fel kellett adnom, vissza kellett adnom a beosztást, vagy ezt a, azt a szolgálatot. Mert azt kell mondanom, hogy ez nekem nem megy. És a mai napig, amikor visszagondolok erre az időre, értem azt a fájdalmat. Tudom, ott van a gyomromban ez a, ez a fájdalom, az a hosszú agonizálás. Még ezen átmentem. És nagyon-nagyon fájt. És nagyon-nagyon harcos volt. Hogy... És aztán fel kellett nem rá kellett jönnöm, hogy többek között azért nem ment. Mert azt gondoltam, hogy hát ez így megy, hogy ezt a peti meg tudja csinálni. De ez Isten nélkül nem fog menni. És, és ezért tudom, azért mondom azt, hogy elsőn megéltem Pétert ebben a helyzetben. Hogy, hogy egyrészt tudom, hogy kellett neki is, és nekem is ez a hatalmas pofon, ez az, az összetürettés, hogy igen, meg volt az elbizekodás, a felfogalkodás, de aztán ott volt a megszégyenő és az összetörés is. De, de aztán Isten jött, és Pétert helyre is állította. Mert felismerte azt, hogy igen, én nem vagyok erre képes. És, és emlékszem én is, hogy ott ültünk reggel, a félel ajtán, és hát ez nekem nem megy. És, és úgy éreztem, és szerintem Péter is így érezte, hogy. Nem hát megyek vissza nem <gül> Egyszerűen megyek én is vissza, de át csak tudom magam elképzelni, hogy azt csináljam, amit régen. És... és Szerintem Péter is így volt vele, hogy én mi Mit, mit csinálnék az életemmel? Mi lehetne így belőlem? Annyira bátorító ezt látod? Hogy Jézus viszont... Jön, és helyreállítsa őt. És Péter megtapasztalja itt a helyreállítás. Őrizd az én juhaimat. Egy ilyen pásztori munkát ad neki, vagy egy ilyen gondoskodói munkát. etestőket, őket, töltsd be a szükségeiket. Tápláld ezeket az embereket. Leged, ugye ezt mondja neki kétszer. Egy, ugye másodsz, másodszor azt mondja, hogy Legáltest az indújaimat. És a harmadik megbizatás újra, ugye, legáltest az indújaimat, az hogy tápláld, tápláld őket. És nagyon érdekes látod, hogy Jézusban nem volt benne ez a fedésünk. Nem kérte. Na Péter, ránykből ünnepi is fogad meg, itt mindenki előtt szégyed magad egyébként, de többi ilyet nem mondasz és nem csinálsz, hanem, hanem szinte félre mondta őt. és többiektől és leül vele beszélgetni. Tudod, velem is azt csinálták. Emlékszem, leültünk Vajtánnal az ebédlőbe, reggel a félvel, és beszélgettünk. Na. Mi a helyzet, hogy gondolod? És, és annyira jó volt az a helyreállításod, hogy nem egy megszégyenít, és én már ezt gondoltam, hogy majd itt nyilvános megszégyenütés, meg én mert én annyira elrontottam, én annyira bűnöség, hogy annyira egy vesztes vagyok, egy. De Jézus nem ilyen. Félrevonja. Péter, gyere, és háromszor adattál meg, nézd semmit teszek, legártest. Őrizd táplált, háromszor, háromszor mondja neki. És, és, és, és nincsen vádlás, nincsen benne semmi uh, ilyen, na, akkor valami ünnepélyes fogadalomtétel. De Péter megtanult ezt, hogy ez, ez, ez, ez nem fog menni nekem, én önmagamban, uh, hanem kell, ehhez kegyelem kell, ehhez Isten kell. Ő kell, hogy ezt rajtam keresztül végez vigyel. És, és kellett neki ezt, hogy, hogy teljes kegyelmet kapott Jézustól. Nem, Nem volt egy ilyen kisbetűs rész. Jó, Péter, kegyelmet kapsz, de még egyszer ez előfordul, akkor biztál. Hanem kegyelmet. És tudod, hogy járunk, Jézus, járunk Jézussal, szükségünk lesz rá. Szolgálatban vagy, szükséged van rá. Apuka vagy, szülő vagy, testvér vagy, nyugdíjas vagy, bárki vagy, szükséged van rá. Mert el fogjuk rontani. Hogy Jézussal járunk, szükségünk van ebben, hogy kegyenetben járjunk. Mert el fogjuk rontani. És mondtam azt, hogy hát mi ennél könnyebb meg Jézust követni. Hát hogy most kiigadja, hogy hát, nekem olyan jó megy a dolga, mint király vagy. El fogod, el fogod hibázni. És ha már így gondolkozom, már el is hibáztad. Már szükséged is van a kegyelmre. Már szükséged van Isten egy jó indulatára. És ez egy fontos alapja, ami Istennel való kapcsolatunknak. Hogy, hogy kegyelenben éljünk és járjunk. És látod, Jézus ilyen. Jön, és Péter állítja. És ez annyira fontos, és ez annyira jó látni, ahogy ilyen. És hogyha megyünk tovább, Látjuk azt, hogy, hogy, hogy ez a helyreállítás megtörténik, és, és kap egy ígéretet Péter, egy proféciát Jézustól, hogy, hogy Péter, ami, és én át tudom képzelni, hogy Péter szerette Jézust, ő akart vele meghalni. Péter, Péterben benn volt ez a buzgóság, ez a vágy. egy sokszor ugye bennünk is ott van ez, igen, én, én akarlak jól szolgálni, akarok egy jó keresztény lenni, én akarom Hibátlanul csinálni. Én, én, én jól akarom. Én nem akarok neked fájdalmat okozni. De, de nem fog egyedül önmagunkban véve ezt és, és olyan bátorító ez itt a 18 és 19 képestben, hogy, hogy talán Péter megkapja ezt, amire úgy vágyódik. Nézzük semmi. Bizony, bizony mondom neked. Amikor fiatal voltál, felőveszted magad. És oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, máshogy vesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. És ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövesen. Jézus Péternek egy nehéz életet ígérték. Régen ez volt Péter, azt csinálta, amit akartál, azt tetted, amit akartál, de ezentúl más lesz. És nem tudom, lehet, hogy csak én gondolom így, de, de Péter vágyott erre. Nem, nem azt mondom, hogy a nehézségekre, de vágyódott arra, hogy ő akarta Jézust követni. Jól, jól követni. Akarta, akarta a lábai járni. Közel lenni hozzá, hogy hallani őt. És nagyon érdekes, hogyha hogy Péternek a levelét, az a szenvedésről szól. És Péter tudta, milyen az. Tudta, milyen szenvedni Jézusért. És ő, és szerintem ő akart, hogy ő, nem a szenvedést akart, de akarta ezt, hogy én, én kitartok a nehézségben is. Hogy amikor, hogy tényleg, amikor mindenki el, hogy én, én akkor is úgy maradok. Hogy tényleg, ha kell, akkor meghalok. És, és Isten megadta ezt neki, ez, tám, furcsa ezt hallani, hogy ez kicsit ilyen, ilyen, Ilyen mazoistának szűnik, de hogy Péter akarta, akarta ezt, hogy én, én, ha kell, tényleg ilyennél válok, hogy ez történjen meg az életemben. És, és én, én azt látom ebben, hogy, hogy ez, ez egy hatalmas írgalom egy kegyelem Istentől, hogy, hogy Péterben az megtörtént, amit Péter annyira szeretett volna. És ez egy nagyon bátorító két mindannak, hogy, hogy Isten annyira megváltoztatta, olyanná változtatta Pétert, ami, amit talán Péter nem is gondolt, hogy én szerettem volna jelenni, meghalni akár Jézusért. De, de Péter felismerte, én nem tudom ezt megtenni. De Jézus elvégezte bennem. Látod, ez az, hogy én szeretnék egy ilyen emberré válni. Mert nem de Jézus meg tudja ezt tenni. Hogy ő képes, képes bennünk ezt elvégezni. És, és ez olyan ilyen bátorító a jövőre nézve. Ugye a bukásaink, a kudarcénk közepette, lehet, hogy éppen itt vagyunk, hogy megint de nézzünk erre, nézd Pétert. Hogy Péter, igen, ilyen volt, de nézd, hogy ez lesz. És szinte... Péter azt igen, én akarom ezt. Akarom ezt. A nehéz is, a szenvedés is. És azt mondja neki Péternek, Jézus, hogy Péter, gyere, kövess engem. És nézzük meg a 20. verstől a 23. versig. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsoránál ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. tehát át aty atya fiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem azt, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Nagyon érdekes. Péterben ez az ő személyisége. most visszatekint, hogy na, és mi lesz Jánossal? Konkurencia <gül> igaz? E, de Jézus azt mondja neki újra, figyelj! Nem ez számít. Van neked egy elhívás, hogy Péter. Van egy ígéret az életedre. Emberhalászá teslek, Legeltessd az én bárányomat. etestőket őket. Kövess engem. És ne érdekeljen más, hogy ne törődj ilyen értelemben mással. Ez a teszt te pályád, ez a te utal, ez a te elhívásod, ez az én akaratom a te életedre. Péter, csináld ezt, menj, és gyere, és kövessen engem. Szeretünk nézni éjfővele, Uram. És mi van az éjjelzőkkel Afrikában? <gül> ne. ne. De te, te életedért vagy felelős. Neked vannak ajándékaid, elhívásod, neked Isten adott dolgot, dolgokat, ajándékokat, szolgálatokat, feladatokat, helyezett bizonyos helyekre, családokba, városokba, körülményekbe. Te ott tedd meg azt, amire én hívlak, amire választok fel. Ne, ne, azzal törődj, hogy ő vele mi van. Hogy ő, ő, ő neki az életében majd mi lesz. Szeretjük megítélni a másikat. És ő, de ő milyen uram? De ő nem azt csinálja. Meg ő hogy csinálja? De hát ő milyen anya? Ő meg milyen ember? Meg ő, ő hogy csinálja azt? Te ne foglalkoz. Majd én őt számon fogom kérni, az ő élet alapján, az ő elhívása alapján. De annyit fog Jézus számon kérni tőlünk, ami adatot. Látjuk ezt a tálányomokos okos hogy ha annyi adatot, majd az alapján. Ha a kevés alapján, a kevés. Nem fog többet kérni tőlünk Jézus, hogy miért nem menti tímbuktuba. <gül> nem fogja azt kérni, ha nem küldött oda akkor fogja el számunk, mi ha oda lettünk vagy oda lettünk helyezve. És és nézd meg az életet, Uram, engem mire hívtál? Mi az én feladatom? Abban, hogy abban, hogyan szerepelek, azt hogyan viszem bélyhez. Péter, ne törődj Jánossa, gyere kövessetre. Ez nagyon fontos megtanulnunk. Fontos az utolsó két vers is. Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz, tesz ezekről. És megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett. És ha azt mind megírnánk ettől egyik, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Nagyon izgalmas ez a jövőre nézve, mert Istennel való járásunk, ez egy nagy kaland, egy nagy utazás, és, és úgy láthatjuk azt, hogy mindig fogunk, mindig látunk majd újakat, mindig fedezhetünk fel Jézussal kapcsolatban újakat. János azt írja, hogy a világ nem tudná befogadni azokat a könyveket, ami, ami, ami, ha megírnák mindez, ami történt, amilyen ő Jézus, amilyen ő maga. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor ez azt jelenti, hogy Soha nem fogunk, nem lehet beleunni. Jézusnak a személye. Hogy tudod, kaphatunk, megelégedhetünk, vagy, vagy azt gondoljuk, hogy ha meg lesz az értünkben, akkor majd megelégedünk. Vagy mind az olyan jó lesz, az annyira különleges lesz. Eljuthatunk gyönyörű helyekre, kaphatunk olyan dolgokat, amire nagyon vágyódunk. Élményeket, tapasztalatokat, pénzt, embereket. Megvannak a magad vágyai most, ahol legyek sikeres ebben, ó, már le jó lenne befejezni az egyetemet, de jó lenne ez vagy az, túl lenni bizonyos helyzeteken, meggyógyulni, vagy én nem tudom. De aztán mindig ott vagyunk, hogy mindig odajut a -e így az ember ezekkel, hogy ez soha nem elégít meg. Mindig akarunk valami többet valóját. De milyen érdekes, amit itt János ír. Tehát a, a, a Jézusban, Jézussal, ő, ő, ő benne mindig fogunk találni olyat, ami újra lenyűgöz. És tudod, ez jó nézni az előre, az életünkre és amikor vele járunk, akkor ne lesz olyan, hogy ráunk. Ő mindig, önmagáról mindig fog tudni újat mutatni. És igaz olyan jó ez, hogy nem kell valami megtaposztalást keresni. Valami borzongást a hátunkon. Valami, valami, ó, hú, nem. Az ő személye, ő önmaga az, az lenyűgöző. Az elég. És és ez, amiről itt János ír, hogy nem lehet befogadni az egész világ, az egész életünk kevés Tehát még itt élünk, nem lesz elég. Mindig, ahogy járunk Jézussal, mindig flúj és újat majd. Mindig le fog tudni nyűgözni az ő szeretete, az ő kegyelme, az ő személye. Senki nincs ilyen a világban, csak ő egyedül. És ez... Bátor mennyire nézve is. Hiszen, hiszen ott is ez lesz majd. Hogy, na, majd egyszer így azt mondjuk, hogy unatkozom. Mint a gyerekeink. A gyerekeink, a gyerekeink, a gyerekeink szokták ezt mondani, hogy ah, unatkozunk. Ja, mikor érünk már oda? Hát nézd, néz, milyen szépek a hegyek. Milyen szépek a mezők. itt a... a... a, a receföldet most ugye. Milyen szépen, hogy virágzik. És... aaaah, de mi, mikor érünk. Már unatkozunk. De ott nem fogunk unatkozni. És Jézusra soha nem lehet. Nem lehet unatkozni. Mert amikor mi ott vagyunk közelő hozzá, akkor akkor lehetetlenség, hogy, a, hogy az az Úr, az az Isten, akit a világ nem tud befogadni, a, hogy ő, Őre ráunnánk, vagy, vagy megunnánk, vagy mondhatnánk azt, hogy á, ezt, mintha hallottam volna. Vagy, ja, igen, Ja, újból kezdjük megint. Ah, igen, ezt ma ismerem. Mindig lesz. Mindig lesz valami. Ez mind sokkal minden a szeretete is. Nem, Jézus sok. Jézus nagy. Jézus több. Jézus végtelen. Ő az ő személye. Nézzünk úgy ő rá. Ő mint, mint egy személy, aki, aki, akit nem tudunk befogadni. Aki mindig bennünk, tud. Bennünk van. Igen, de Mindenhol ott van. De minden, mi benni és, benne. És, és ezért jó, és ezért különleges. És ezért mondja ezt János itt. És ez nagyon bátorító, hogy ahogy hogy menni ebben a kalandban Jézussal, hogy várni erre, hogy na mi az az új, mi az a más, amit, amit Isten akar nekünk tanítani, önmagáról, az életről, ő mert ez a legjobb, hogy ő és ez, ez egy nagyon nagy kaland az életünkben. Fejezzük be egy imával. Uram, köszönjük neked ezt a időt, és köszönjük neked a János evangéliumát. Köszönjük, hogy átmehettünk rajta, áttanulmányozhattuk. És köszönjük Jézus, hogy, hogy láthatunk benne téged. És az az imám, bízom benne, hogy tényleg közelebb vitt minket hozzád, és, és hadd bátorítson ez minket arra, hogy hogy menjünk tovább, és ne, ne elégedjünk meg, vagy ne gondoljuk azt, hogy mi már értenénk mindent, tudunk mindent, hanem legyen bennünk elő alázat, és, és menjünk tovább. Alázatban, engedelmességben, és, és köszönjük ezt a bátorítást, köszönjük a kegyelmet, Uram, hogy, hogy ilyen vagy, és vésd ezt a szívünkbe, és vésd ezt a, a, az elménkbe mindezeket, Uram, hogy hogyan is gondolsz velénk, ugyanis is vagy mi felénk, Úr Jézus. Imádkozunk, hogy áld meg, Uram, az előttünk lévő hetet. Szeretnénk, Uram, hűségesen járni az elhívásunkban, követni Téged, Uram, tisztán, engedelmességben. Adj nekünk erre erőt, adj nekünk erre elég kegyelmet, és alázatos szívet. Áld meg a jövő hetünket otthonainkban a munkában, a szolgálatban, a családban, az iskolában, és adj erőt Úr Jézus! Köszönjük neked Jézus nevében. Amen.